Június negyedikén Drága apókám, tele vagyok munkával. Az évzáró mához tíz napra lesz, holnap pedig kezdődnek a vizsgák. a rengeteg tanulnivaló, holmiaimat is rendbe kell hozni, összeszedni, csomagolni, s végül odakün olyan csodás kora van, hogy az ember csak nagy önuralommal képes a szobában maradni. De bárhogy is van, nem sokára itt a vakáció, Giulia ezen a nyáron átajúzik Európába. Már negyedszer teszi meg ezt az utat életében. Nem kétséges, hogy a javak egyenlőtlenül vannak elosztva. Szelli rendes nyaralóhelyükre megy, Edirondekbe. És mit gondolsz, én hova megyek? Háromat lehet találgatni. Lokilóba? Tévedés, mert nem oda megyek. Akkor talán Szelével Edirondekbe? Megint csak tévedsz. Meg sem kísérelném újra a tavalyi kudarc után. Még egy kérdést tehetsz. Többet már nem tudsz találgatni? Nem vagy valami ötletes. Hát én akkor megmondom kereken a pókám, de csak azzal az egy feltétellel, hogyha nem lesz megint egy sereg ellenvetésed. Még időben figyelmeztettem titkárodat is, hogy minden fáradozása amúgy is hiába való lenne, mert elhatározásom megingathatatlan. Ezt a nyarat a tengerparton fogom tölteni Mrs. Charles Peterson házában, akinél alkalmazást nyertem. Tanítani fogom leányát, akit elő kell készítenem őszig a kollégiumi felvételre. Mrs. Petersonnal, Mac ismerkedtem meg, nagyon kedves asszony. A kisebbék leányának is fogok latin és órákat adni, de az itt még mindig marad elég időm a magam számára is. A honorárium havi 50 dollár. Nem gondolod, hogy ez az összeg óriási? De hát, Mrs. Peterson ajánlotta fel. Nekem nem lett volna bátorságom többet kérni 25 dollárnál. Magnóliában, ez a neve, ahol Petersonék laknak, szeptember elsőjéig maradok, és akkor talán a még hátralévő három vakációs hetemet lokvilóba fogom tölteni. Szeretném viszont látni szemléket és a sok kedves állatot. Mi a véleményed nyári tervemről, apó, Bizony, bizony, lassan már egészen függetlenítem magam, amit láthatod. Te talpra állítottál, és én most már egészen jól meg fogok tanulni egyedül járni. A Prystoni mulatságok is megkezdődtek, éppen a mi vizsgáinkkal egy időben. Pedig Sally és én nagyon szerettünk volna részt venni bennük, de hát ilyen körülmények között sajnos teljesen lehetetlen. Isten veled a pókám! Kellemes, jó nyarat kívánok neked! Pihenten és frissen térjél vissza a munkádhoz ősszel. Ez az, amit neked kellene írnod nekem? Fogalmam sincs, hogy hol és hogyan fogod tölteni a nyarat. Elképzelni sem tudom körülményeidet. Golfozol, játszol, vadászol, lovagolsz, vagy tán csak ülsz a napon is gondolkozol. Bárhogy és pár mint van is, boldog, szép nyarat kívánok neked, és arra kérlek, ne felejtsd el, Judith. Június 10 én. Drága apóka, ez a legnehezebb levél, amelyet életemben valaha is írtam, de hát miután már határoztam, nem hátrálhatok meg. Megható a jóságos, bőkező és kedves tőled, hogy át akarsz engem küldeni Európába ezen a nyáron, és bevallom, az első pillanatban megrészegített ez a gondolat, de második józan pillanatban már el is vetettem. Nagyon furcsa dolog volna, ha pénzt fogadnék el tőled szórakozásra és mulatságra, miután olyan határozottan visszautasítottam segítségedet kollégiumi tanítatásom céljaira. Nem kellene úgy rászoktatnod engem a túlságos jólétre, apóka. Amíg nincs, és sose volt, az nem hiányzik. De rettenetesen nehéz később lemondani olyasmiről, amit már megszoktunk. Azáltal, hogy Szelével és Júliával együtt élek, amúgy is sokat engedek puritán elveimből. Mindkettőjüknek születésüktől kezdve jó dolguk volt, és a boldogság természetes állapot számokra. Az élet arra való, gondolják ők, hogy mindent nyújtson nekik, amit megkívánnak. Hát hiszen lehet, hogy egyes esetekben ez csak ugyanígy van. Az élet elismeri a számla összegét, és pontosan fizet. De hát sajnos nekem nem tartozik semmivel, és ez már születésem körközölte velem. Nem merek tőle kölcsönkérni sem, mert félek, hogy eljön az idő, mikor nem ismeri a követelésem jogosultságát. Azt hiszem, hogy kicsit cirkalmasan fejezem ki magam, de remélem, te megértesz. Bárhogy is van, az a határozott érzésem, hogy az egyetlen becsületes dolog részemről az, ha most elfoglalom ezt a kínálkozó állást, tanítok a nyáron, és azon iparkodom, hogy végre eltartsam magam. Magnólia, Négy nappal később. Éppen megírtam volt levelemet, amikor képzelni történt. Megjelent a szobel leány kezében Gervi névjegyével. Ő is áthajózik Európába ezen a nyáron, de nem Giuliaval és családjával, hanem egyedül. Elmeséltem neki, hogy te is felajánlottál nekem egy európai utazást, egy hölgyel mehetnék, aki néhány fiatal leányt kísért ilyen nyári tanulmányútra. Gervi úr, tud róla, illetve annyit tud, hogy apám és anyám meghalt, és hogy egy nagylelkű férfiú a kollégiumba küldött tovább neveltetésem céljából. A dzsongrájúr otthonról és a többi dologról azonban nem tettem előtte említést. Nem volt hozzá bátorságom. Így azt hiszi, hogy te a gyámom vagy, és bizonyára a régi jó barátja, családomnak. Arról sohasem szóltam neki, hogy egyáltalában nem ismerlek, mert azt igazán nagyon furcsálhatná. Nos hát, ő is roppantul rábeszélt, hogy jöjjek át Európába. Azt mondta, hogy neveltetésemnek éppen ez a legfontosabb része, és hogy éppen ezért nem szabad visszautasítani ajánlatodat. Azzal érvelt még, hogy ő is Párizsban lenne velem egyidejüleg, és hogy akkor együtt barangolhatnánk be a várost, együtt néznénk meg múzeumait, érdekességeit, és együtt étkezhetnénk meg hit kedves idegen vendéglőkben. Bevallom, apu, mindez nagyon hatott rám. Elhatározásom szinte megingott, sőt, többet mondok, A dzservű úrfi nem használt volna olyan parancsoló hangot velem szemben, akkor talán, talán teljesen beadom a derekamat. Sajnos azok közé tartozom, kiket lassan-lassan, meg lehet nyerni bizonyos dolgoknak, de akik fellázadnak, ha hatalmaskodást éreznek maguk felett. Dzservű úrfi azt mondta nekem, hogy egy ostoba, csökönyös, makacs, hajthatatlan, meggondolatlan, buta gyerek vagyok, ez csak csekérésze azoknak a díszes jelzőknek, amelyekkel illetett. A javát elfelejtettem, és hogy fogalmam sincs arról, hogy mi válik hasznomra. Éppen ezért kötelességem, hogy idősebb emberekre bízzam annak megítélését, hogy miként kell cselekednem. Szóval csak nem összevesztünk, vagyis hát valójában nem is tudom, hogy nem vesztünk-e össze. Ezek után aztán gyorsan összecsomagoltam a holmimat, és idejöttem. Úgy gondolom, hogy jobb lesz, ha felgyújtom magam mögött a hídat, még mielőtt írok neked. A híd most már romokban hever, itt a szemem előtt. Én pedig itt ülök, liftóban, ez a neve Miss Peterson nyári lakának, kofferemmel, melyet még nem csomagoltam ki, és lorenz ez a kisebbik leány, meg a főnév ragozással viaskodom. vihaskodom. nehéz harc ez. Lorenz roppantú el van kényeztetve és nekem legelőször is arra kell megtanítanom őt, hogy hogyan kell tanulnia. Soha életében nem koncentrált a gondolatait komolyabb dologra, mint a jeges limonádé. Egy sziklaszírtet neveztünk ki szobának. Mrs. Peterson azt kívánja, hogy a szabadban tanuljunk, de bizony még én is nehezen tudom gondolataimat a tanításra összpontosítani, mikor itt csillog előttem a tenger, és a hajókat figyelhetem és ha eszembe jut, hogy most én is egy hajón ülhetnék, és idegen országok felé vitorlázhatnék, akkor mindenre inkább tudok gondolni, mint a latin nyelvtanra. Ante apud ad adversus, circum cirkum cirka cis contra ergo extra infra, inter inter juxta ob, pénesz poszt és práter, Prope, propter per secondum, supra ultra trans Ezek a prepozíciók akuzatívussal állnak. Ebből látható, hogy teljesen el vagyok merülve a munkában, bármi erős is a kísértés, hogy másra gondoljak. Nagyon kélek, ne halagudj rám, és nehéz, hogy nem méltányolom hozzám való nagyjóságodat. Hálás leszek érte, amíg csak élek. De azt hiszem, az egyetlen igazi hála, amit veled szemben tanúsíthatok az, ha nagyon hasznos állampolgár leszek. Lehetnek nők is állampolgárok? Nem vagyok benne bizonyos. Szóval, nagyon hasznos személy szeretnék lenni. Olyan, hogy elégedetten és bátran mondhass magadnak, lám, ezt a nagyon hasznos személyt én adtam a világnak. Ez egészen jól hangzik, ugye, apókám? De hát nem szeretnélek félrevezetni. Sokszor elfog az érzés, hogy nincs is tehetségem, és bármilyen kellemes dolog ábrándókat szőni a jövőről, nyakran úgy találom, hogy egy cseppet sem különbözom a többi leánytól, végül is, majd feleségül megyek egy temetkezési vállalkozóhoz, és őt fogom megihletni munkájában. Mindig a tiéd, Judy. Augusztus 19-én. Drága nyaki glábapó, ablakomból a legszebb kilátás nyílik ki a tengerre és a szírtekre, nem is látni mást, mint vizet és sziklát. A nyár rohamlépésben halad előre, reggelenként angol nyelvtanra, algebrára és latinra tanítom két kis buta növendékemet. Nem tudom, hogyan lesz képes Marion valaha is bejutni a kollégiumba, és ha már bejutott, hogyan fogja elvégezni? Hát még Lorenz? Ő még reménytelenebb eset, de oly bájos és szép. Azt hiszem, amúgy sem fontos, hogy még okosak és műveltek is legyenek, mikor olyan csinosak. Hiába az ember azért akaratlanul is arra gondol, hogy társalgásukkal terhőkre lesznek férjüknek, ha csak nem lesznek elég szerencsések ahhoz, hogy buta férjeket szerezzenek maguknak. Ez talán nem is olyan nehéz dolog, a világ tele van buta férfiakkal. Nekem is volt részem belőlük ezen a nyáron. Délután sétálni szöktünk a meredek sziklafalsétányon, vagy úszni megyünk, ha az ár kedvező. Egészen jól tudok úszni tengervízben is, minden nehézség és félelem nélkül. Ebből is láthatod, hogy milyen jó hasznát veszem neveltetésemnek. Egy levelet kapta Mr. Jerry Pendleton-tól Rövidre fogott tömörhangú levelet, melyben azt írja, hogy még nem bocsátotta meg nekem teljesen, hogy nem fogadtam meg szavát. Tudja, hogy a kollégium megkezdése előtt még lokiróba megyek, ha idejében hazaér, szeretne ott velem néhány napot együtt tölteni, és a kedves, szelíd, engedelmes lányka leszek, megint kegyei befogad. Szeli írt. Hív, hogy jöjjek szeptemberben két hétre az ő nyaralójukba. Engedét kell kérnem tőled erre a kirándulásra? Vagy ott tartok már, hogy szabad azt tennem, amit akarok? Azt hiszem már legfőbb ideje, hogy talpra állíts, hiszen negyedéves vagyok, tudod? Tőlőmben egész nyáron dolgoztam, és szükségét érzem annak, hogy kissé helyre jöjjek. Szeretném látni Edi Rondeket, szeretném látni Szellit, szeretném látni Szeli bátyját, aki megígérte nekem, hogy megtanít evezni. És most érek az igazi főokhoz, és főleg azt szeretném, ha Zservi úr ér, engem le találjon ott. Meg kell neki mutatnom, hogy nem rendelkezheték fölöttem. Nekem senki sem parancsolhat, csak egyedül te. És te sem mindig. Megyek az erdőbe, Judy. Megbriz telep szeptember 6-án. Apó, drága! Leveled nem ért el idejében, örömmel jelentem. Ha azt kívánod, hogy rendelkezéseidet pontosan betartsam, akkor meg kell mondanod a titkárodnak, hogy legalább két héttel előbírjon. Amint látod, itt vagyok, sőt, már teljes öt nap óta. A vidék gyönyörű. Szebbnél szebb erdők, virágos rétek. Az időjárás tökéletes, és ugyanolyannak meg bricsék, és az egész világ. Nagyon boldog vagyok itt. Most Jimmy jött értem, hogy csónakázni vegyen. Istenvel a dapóka. Bánt, hogy megint szófogadatlan voltam, de hát miért tolhajtod mindig, oly csökönösen, hogy ne kívánjak szórakozni? Mikor egész nyáron át robotoltam, és össze-vissza csak két hetem van a szórakozásra. Mindegy, én azért nagyon szeretlek... Minden hibáddal egyetemben. Judy Október harmadikán Édes nyaki lábapó, itt vagyok újra a kollégiumban, mint negyedéves, és mint a havi szemle szerkesztője. Ugye, szinte hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen jelentéktelen kis személy, aki most négy éve még a John Ryer otthon lelence volt, ilyen sokra vigye. Hiába, itt nálunk, Amerikában, szédítő a tempó. Most pedig ide hallgass. Egy lapot kaptam Gervi úrfitól, amit Lokvilóba címezett, és onnan ide küldték utánam. Azt írja, hogy nagyon sajnálja, de nem ér -e ezen az őszön, elfogadta barátai meghívását, akik elviszik hajtózni, így hát nem tud eljönni Lokvilóba, de reméli, hogy én jól töltöm ott az időt. Ezt írta, pedig valójában tudta, hogy én megbricséknál vagyok, hiszen Julie elmondta neki, Mennyivel jobb lett volna, ha a nők lehagyjátok az ilyesfajta csaláfintáságot. Ti férfiak nem vagytok hozzá elég ügyesek. Júlia egy egész kofferre való gyönyörű új ruhát hozott, többek között egy estélyi ruhát szivárvány színű sejemből, amely még a paradicsombeli angyaloknak is díszére válna. És én azt hittem, hogy nekem ebben az évben gyönyörű ruháim vannak. Leutánoztattam Mrs. Péterson ruháit egy olcsó varronővel, és bár a ruhák nem lettek tökéletes ikertestvérei az eredetieknek, nagyon boldog voltam velük mindaddig, még Zsuri, ki nem csomagolta a kofferét. Na most, ó, hogy szeretném látni Párizst? Apókám, drága, ugye boldog vagy, hogy nem lánynak születtél. Bizonyára azt gondolod, hogy túl nagy hűhó csapunk a ruhákkal. Nincs kizárva, hogy igazad van. De hogy ez így van, az csak is a férfiak hibája. Hallottál már valaha arról a híres, tudós professzorról, aki megvetéssel nézte ezt az oktalan ruhaimádatot, és csak a sima és célszerű ruhák viselését követelte? Felesége, aki nagyon alkalmazkodó természetű volt, el is fogadta ezt a reformruha viseledet. És mit gondolsz, mi történt? A professzorul megszökött egy kóris tálánnyal. Mindig a tiéd, Judy. ú a szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár. Egy barna kötényel fogom megajándékozni cserébe a kékért, és a kéket a tenger Mindig eszembe juttatja azt az időt, amelyet el szeretnék felejteni. November 17-én. Édes nyakig lábapó. Olyan nagy borult irodalmi pályafutásomra. Nem tudom, hogy elmondja meneked, neked, vagy hallgassam el, de annyira vágyom egy kis részvét után, csendes részvét után, hogy inkább beszélek róla. De nagyon kérlek, ne tép fel sebemet, és ne tény majd említést erről akkor se, ha valaha beszélnénk egymással. Tavaly a téli estéken egy könyvírásába fogtam, és azt folytattam a nyáron is, mikor buta kis nővendékeimtől időm jutott rá. Közvetlenül akkor készültem el vele, mikor vissza kellett jönnöm a kollégiumba, és akkor rögtön el is küldtem egy kiadóhoz. Két teljes hónapig ott tartották, úgyhogy már azt hittem, megfelel nekik, és megtartják. De tegnap reggel express csomag jött, en portóval, és benne az én könyvem. A kiadó néhány kedves atyai, nekiméretlenül őszinte során a kísérletében. Azt élja, hogy a megadott címből látja, hogy még kollégiumi növendék vagyok, és ha hajlandó volnék némen jó indulatú tanácsot tőle elfogadni, amikor azt ajánlana, hogy minden energiámat a tanulmányaimra fordítsam, és csak avatásom után kísérletezzem az írással. Mellékelten megküldte nekem lektora bírálatát, éme itt van. Cselekmény, teljesen valószínűtlen, jelen meg túlzottak, a párbeszédek mesterkéltek. Jó humorérzéke van, de ízlése nem mindenben megbízható. Érdemes folytatni a próbálkozásait, lehet, hogy idővel elfogadható regény produkál. Nem nagyon hízelgő, ugye? Azt hittem, hogy egy jelentős művel gyarapítom amerikai irodalmát, és tessék. Meg akartalak lepni ezzel a nagy még mielőtt tavatnak. Az anyagot New Yorkban gyűjtöttem akkor, mikor Julianál voltam karácsonyra. Azért kénytelen vagyok beismerni, hogy a kiadónak igaza van. Talán mégsem volt elég ez a két hét ahhoz, hogy teljességgel megfigyelhessem egy nagyváros életmódját és szokásait. Tegnap este sétálni mentem, és elvittem magammal könyvem kéziratát. Mikor az egyik fűtőház elé értem, betértem, és megkértem a fűtőt, mutassa meg nekem a kazánt. Judvaríjasan kinyitotta a kazánajtót, és én egy hajítással belevetettem művemet. Úgy éreztem, mint a saját gyermekemet hambasztottam volna el. túl elcsükkedve feküdtem le este. Azt gondoltam, hogy soha az életben nem lesz belőlem semmi, és fájt, hogy a pénzedet ilyen hiába valóan hajigáltad ki az ablakon. És mit gondolsz, mi történt? Mikor ma reggel fölébredtem, hirtelen egy új regénytéma jutott eszembe, és azóta egész nap csak ezekkel a regényalakokkal foglalkozom. Ide-oda tervezgetek, formáló őket képzeletemben is. Olyan boldog vagyok, mint amilyen boldog csak lehetek. Senki sem foghatja rám, hogy pessimista vagyok. Azt hiszem, ha férjem volna, és tizenkét gyerekem, és valamennyit egyszerre veszíteném el egy földrengés alkalmával, másnap már mosolyogva ébrednék, és új család után néznék. Szeretettel, Judy. December 14-én. Édes nyakig lábapó. Olyan furcsát álmodtam ma éjjel. Egy könyvkereskedésbe mentem, és a segéd egy új könyvet hozott elém, melynek ez volt a címe – Judy Ebot élete és levelei Egész tisztán láttam a könyv vörös fedelét, rajta a John Gray otthon képével, az első belső lapon pedig az én fényképe mékeskedett, ezzel az aláírással Örökké a tied, Judy Ebot. Amikor fellapoztam a könyv utolsó oldalát, hogy lássam a sírfeliratomat, felébredtem. Nagyon bosszantó volt, hiszen már majdnem megtudtam, hogy kihez megyek feleségül, és mikor fogok meghalni. Nem gondolod, hogy csak ugyan nagyon érdekes lenne, ha az ember úgy elolvashatná élettörténetét elejétől végéig az igazsághoz híven egy tudó írott ollából? És képzeld el, hogy csak olyan feltétel mellett olvashatnád, hogy sohasem felejtheted el, és egész életedben mindig tudnád előre minden cselekedetet, következményét, és előre tudnád pontosan halálod óráját. Mit gondolsz, hány embernek volna meg a bátorsága, hogy elolvassa hogy hány ember tudna elnyomni kíváncsiságát még azon az áron is, hogy élete azontól reménytelen lesz, és egy meglepetések többé nem érhetik. Az élet amúgy is olyan egyhangú, annyiszor kell ennünk és aludnunk. Ne képzeld el, milyen hallálusan egyhangú volna, ha az étkezések között semmi, de semmi váratlan dolog nem történhetne. Köszönöm szépen. Most egy pacát ejtettem, de már a harmadik oldalon tartok, és nem akarom újra kezdeni. Az idén megint biológiát tanulok. Roppant érdekes tárgy. Most éppen az emésztőcsatornával foglalkozunk. Ha látnád, milyen csinos egy macska vékony bél a mikroszkóp alatt. A filozófiához is elérkeztünk. Érdekes, de nagyon a tudomány. Jobban szeretem a biológiát, ahol az ember a tanulmányanyagát mindjárt legombostűzheti a táblára. Na, még egy paca. És még egy. Ez a folyton sír. Kérlek, bocsásd meg könnyeit. Hiszel az akarat szabadságában? Én hiszek benne, minden fenntartás nélkül. Nem osztom azon filozófusok nézetét, akik azt hallják, hogy minden cselekedet abszolút elkerülhetetlen, automatikus következménye különböző távoli okok halmazának. Ez a legerkős szenenet tan, amiről valaha is hallottam. Senkit sem lehetne semmiért sem felelősségre vonni, ha az ember hinna a fatalizmusban, egyszerűen csak üldögélne, és ezt mondaná, legyen meg az Úr akarata, és haláláig üldögélhetne így. Én szentül hiszek szabad akaratomban és cselekvőképességemben, és ez az a hit, amely hegyeket képes megmozgatni. Csak figyeld meg, milyen nagy író leszek. A regényből már négy fejezet kész, és a következő ötnek is megvan a vázata. Ez nagyon zavaros levél. Nem fáj még a fejed, apu? Azt hiszem, most befejezem, és kávékrémet csinálok. Szeretnék neked is küldeni belőle. Ma különösen jól fog sikerülni, mert egészen friss szint és három adagvajat kaptunk. Szeretettel, Judy. A tornaórán fantáziatáncot tanulunk, a melléket tábrán láthatott, hogy mennyire hasonlítunk egy valóságos valethez. Az a szélső, aki egy bájos piruettet vág ki, én vagyok. December 26-án Édes drága apókám, hát van neked józan eszed? Nem tudod, hogy egy lánynak nem szabad 17 félek karácsonyi ajándékot adni? Ne felejtsd el, hogy én szocialista vagyok. Plutokratává akarsz tenni? Képzeld el, milyen rettenetes volna, ha mi valaha összevesznénk. Egy egész bútorkocsit kellene fogadnom, hogy az ajándékaidat visszajuttassam hozzád. Sajnálom, hogy a sál, amit küldtem, olyan bolyhos volt. Saját kezülek orgoltam, amire valószínűleg rájöttél, mikor megnézed a bal felén, vagy csak hideg napokon vett fel, amikor jól feltűrheted kabátod gardlériát. Köszönöm az ajándékokat, apódrága! Köszönöm ezerre! Meg vagyok róla győződve, hogy te vagy a legédesebb ember a világon. Negyven a legkönnyelműbb is. Judy. Itt küldök egy négy levelű roherét, amit még a Megbridges nyaraló telepén találtam, hogy sok szerencsét hozzon neked az új esztendőre.